Ik denk dat ik kusikiliza VPN heb Radio Isanganiro. Karibu katika die hii ya habari, ambayo naanza kwa die ik heb gemaakt over de video's die ik heb gemaakt over de video's die ik heb gemaakt over wa kwenye Waligundua kuwa biyashara ya ungizaji wa mafuta ufanywa na mtu mmoja utajuzwa katika tarifa hii ya habari. Watu wa wili ambao miongoni mwao mwana umemoja na mwanamke muke wenye asili ya Tanzania ambao walikua kifungwa katika mahabusu ya kituo cha polisi mkwani mwaro walehamishwa asubuya Jumatano hii hadi kwenye mpaka wa Burundi na Tanzania utajuzwa uh, na mna alivyopokea wamisho huo Jamarin Shimirimana mwakilishi kisheria wa asasi inayopigania haki za wafungwa na uh, mpenzi wa msikilizaji wa uwekezaji wa Burundi wanatolewa wito wa kuwekeza katika mkoa wa Kigoma Tanzania hasa kwenye sekta ya viwanda nwito wa katibu msaidizi wa uchumi na uzalishaji mkoa huo ambaye anajuza kuwa mkoa wakigoma Kigoma una madini kwa wingi Benedict Ntime Mwaliambi anajuza kuepo tayari baadi ya warundi wanaodhihirisha nia ya kutaka kuwekeza kwenye kwenye kiwanda, kiwanda kinachozalisha saluji utajuzwa pia katika taarifa yetu hii ya habari mimi ni Omer Nduayo Francois Kimana yuko na Skimitambo jiunge nasi hadi tamati. No. Hujambo na karibu katika habari kamili. Wawekezaji wa Burundi wanatolewa wito wa katika mkoa wa Kigoma nchini Tanzania hasa kwenye sekta ya viwanda. Wito wa Katibu Msaidizi wa Uchumi na Uzalishaji mkoa huo ambaye anajuza kuwa mkoa wa Kigoma una madini Benedict time mwaliyambi anajuza kuwe potayari baadi ya warundi waliodhihirishania ya kutaka kuekeza kwenye kiwanda kinachozalisha salugi kwa mjibu wake milango ipo wazi kwa wawekezaji kutoka burundi na wengineo Tumsikilize kwenye maiki ya moize misago Wanama moja mungine bado mkua unafunguka zaidi na zaidi Sio population ya hapa Kigoma tu ndio tunaifikiria kwamba nikija kuweka kiwanda hapa ni Kigoma ni kama Tanzania nzima. Kwa hiyo yatakayozalishwa hapa inaweza akaenda kwa kwa wa Tanzania. Na anaweza akaenda nchi za pia, zilizo jirani. Kwa moyo ndio maana katika lile kongamano letu la la biashara tulofanya hapo mwezi wa 5 tulihusisha nchi ya Zambia, nchi ya Kongo na nchi ya Burundi na Rwanda pia. Kama majirani zetu, batu lefiti kwa mba, wafusa zilizopo katika mkwa wetu, tuangalie wawo, tuakalibishe na wazione iza fusa. Hapa kuna madini mengi sana ya tumika kutengeneza sementi. Kama investor kiweza, anaiza kutumia marigafi zinazo tumika kutengeneza sementi zipo hapa katika ya, ya, ya uvinza, huku kasuru, ziko kwa wingi. Choka zipo, yani haya ni madini ambayo hapo, naturalia yako pa yani uwepo wa haya madini unaruhusu uanzishwaji wa viwanda vya simenti na bidhaa nyingine mbalimbali na pia kwa kiasi kuna madini ya dhahabu ya Kakonko initambulishwa hapa na ribarosi mdogo wa Burundi hapa kwa watu walikuja walitoka Burundi na alikuwa na nia ya kuwekeza kwenye eneo la simenti yani anataka kuanzisha kiwanda cha kutengeneza simenti Kwa Kazunguka wakazunguka na kuangalia ya maineo. Sio kwamba wenzetu amelawa sana hapana wapo na watunashirikiana nao kwa ukaribu. Kama ya investors waliopo hapa Tanzania. Kwa serikali ya Burundi na timu ya Burundi kwa ujumla wafanyadia shara, mlango uko wazi. Na Benedict Benedictine mwaliyambi ambaye ni katibu msaidizi wa uchumi na uzalishaji mkwani kigoma inchi ya Tanzania. Kifungo cha maisha jela ndiyo adhabu aliyo katiwa Leonidasin haki mazi na mahakama kuu ya Kayanza karika kesi ya mafumanizi ilioendesha jana jumatatu na ha, haki mazi. Anatuumiwa kupanga kumuua kikongwe mwenye umri wa mnyaka 65 mazi. Uh, katika mahabusu ya tarafa Gatara ile iliyokuwa Jumamosi iliyopita watu wawili ambao miongoni mwao mwanamume mmoja na mwanamke mwingine mmoja wenye asili ya Tanzania ambao walikuwa wakifungwa katika mahabusu ya kituo cha polisi mkoa ni Mwaro walihamishwa asubuhi ya leo Jumatano hadi kwenye mpaka waburundi na Tanzania kanali wa polisi Dominique Hakizimana kamishna wa polisi wa mkoa huo alijuza kuwa watu hao ambao walikuwa katika hali siyo ya kawaida walikamatwa katika mkwa huo Jamari Nshimirimana mwakilishi kisheria wa asasi na opigenia haki za wafungwa anayeleza kuwa mwana ume huyo ana umro miaka 22 na mwana umke huyo ana umro miaka 38 um, nasema kupokea vema ushirikiano uliokuwepo kati ya utawala na polisi mkwani mwaro. Katika shuguli hiyo, anawashauri raiya kutembea na vitambulisho kwa mantik ya kuhitajika mara kwa mara. Karibia watoto 30 wako kwenye miadi ya operesheni ya ugonjwa wa midomo sungura, kumi katiao tayari wamefanyua operesheni hiyo kuanzia jumanehii. Wazazi wa watoto hao wanaileza kuridhishwa na kitendo hicho cha hisani kutokana na kwamba watoto hao walikuwa wakipata shida ya kunyonya huku wakati muingine wakiona aibu kuwaweka wa, kuwa hadharani watoto hao wenye ulemavu huo. George nchutinumu Nchu mukama katibu wa asasi mtetezi wa wagonjwa nchiniburundi semabu kwa ufupi. Ana wataka wafadiri na serikali ya Burundi kwa mkono katika operation hiyo. Baadi ya wazazi wa shule ya msingi ya mutakura wanalalamikia pesa elfu isherini wanazosema wana kuzitowa kulipa kwa ajili ya wanafunzi kupata matokeo yake. Wanaeleza kutoona sababu ya kuombwa pesa hizo na uongozi wa shule hiyo wanadai wanadai maelezo kutoka kwa kiongozi wa idara ya elimu idara tarafani kuhusiana na pesa hizo kiongozi shule wa shule hiyo anafahamisha kuwa kiasi hicho katika mkutano na wazazi kwa ajili ya kujenga shule ya shule ya Gorofa Jean Paul Bigirimana anatuliza nyoyo kuwa hakuna anaikatazwa kuona matokeo yake Matokeo ya mtoto wake kumradi. Justin Kasongo, mwanagenzi redioni hapa, anasimulia zaidi. Baazi ya wazazi wanaolelea kwenye shule ya msingi ya mtakula, ambako baazi ya watoto walipewa vieti vya matokeo ya mwaka wa shule na wengine kunyimwa haki iyo. Kwa kushindwa kulipa kiasi cha pesa elfu ishirini, wanazo takiwa kulipa kwa ajili ya ujenzi wa godhofa. Jambo linalo wazazi hao, wanaodai kuishi maisha yomasikini. wanaomba kupewa mwanga kuhusu utozwaji wa pesa hizo kama ni amri ya wizara ya elimu au la Jean Paul Bigrimana mwalimu mkuu shule ni hapo ambaye akupenda kuzungumzia kwenye vinasa sauti yetu anajuza kuwa pesa hizo zinazotakiwa ni matokeo ya mkutano wa uongozi wa shule na kamati ya wazazi ambao waliitika kuzitoa Ili kujenga masomo tosha katika kuwaraisishia kuwa watoto kusoma vizuri Anaongeza kuwa shule alikutoa vyeti vya wanafunzi ili kutaka kujua wanafunzi wenye uwezo na wasio na uwezo wakulipa Mwalimu bigirima anatetea oja iyo kwa shule kuorozesha zaidi ya watoto miasaba wasio jiweza Anawatia moe wazazi kwa kumtaka yeyote anaye itaji matokeo ya mtoto wake kuhusogelea uongozi wa shule. Shule iyo inaye jumla ya wanafunzi elfu tatu. Idadi ilio wazo la kujenga shule iyo kwa muundo wa golofa kuibuka mwaka wa elfu mbili kuminatisa. Indapo judi za ujenzi zilikuama badaye kufatia ukosefu wa ufadhiri. Naam, ni juste kasongo. Andre Ndaishimie, kiongozi kamati ya wazazi shuleni hapo, anabaini kuwa wanafunzi walipewa matokeo ya muaka wa shule ama kuhusu watoto ambao hawajapewa vieti vyao, anawataka wazazi wao kumsogelea mwalimuku kima zungu mzo zaidi. Uwepo wagala ya mafuta na kuyagiza kupitia anjia za majini ni mojawapo wapo suluhisho kwa ukosefu unawajirudia rudia wa mafuta. Katika uchunguzi wa wanahabari wanautumikia kwenye mungano waligundua kuwa biyashara ya, wa, ya uingizaji wa mafuta ufanyo na mtu mmoja waliofanya uchunguzi huo wanachukulia mfano kwa kiasi cha milioni 16 dola za kimarekani kilichotolewa na serikali mwezi Mei mwaka huu ambacho ingawa wizara ya biashara iliongeza idadi ya waagizaji kwenye orodha hadi 6 na uchunguzi uliofanywa na watangazaji unakujia katika sauti ya Romwald Nio ya Bivuze. Mtakizingatia orodha ya watu wanaoingiza mafuta nchini Burundi Atakuwa jakosea na hapo soko suko sawa vile lipewa mtu momoja peke. Takuimu zinazo tolewa na momoja mwafanya biyashara wa bidhaa hiyo. zinaeleza kuwa mashirika na wagiza mafuta yalipewa na serikali mwezi mei, milioni kuminasita na nusu, dora za kimarekani kwa ajili ya kukabiliana na uhaba mafuta. Shirika Interpetron little peke limipewa milioni kumi za dora, delta, bupepe, yotki, na prestige ya liga ya fedha zinazosalia licha ya hayo bado kuna shuhudiwa ukosefu wa bidhaa hiyo nchini Burundi kulingana na mfanyabiashara huyo biashara ya mafuta imefanywa ukilitimba na kutia mashaka wengi nchini Burundi hakuna halala za hazina za mafuta baadhi ya watu wasioelewa kutokuwepo halala hizo ni mmoja wa mashirika ya kiraia anaweza kuwa mataifa mengine hutegemea bohari hizo wakati wa uhaba mafuta kwa kusubiria nayo safirishwa ili afikishwe nchini. Mwaka ya Juma nchini Burundi walipanga kuanzisha hara hiyo lakini bado inasalia katika nadharia. Mufano wa hivi kariboni, wa uchunguzi wetu ni kwamba katika bajeti ya mwaka wa fedha 2021 2022 fedha bilioni 3 na bilioni 800 ndizo zilikuwa zimetengwa kwa ajili ya harahi hiyo. Mwaka huo imetengwa bilioni zaidi ya saba na milioni mianane sarafu za burundi. Mtu akisafu atha iza uhaba mafuta nchini burundi, anaweza kujiuliza ndapo usafeshaji katika ziwa tanganyika unaweza kuleta tigia. Mtu hata kuwa mekosea kwa sababu, utafiti ulio na watala umeonyesha kuwa ukitumia njia ya majini, harama za kuingiza mafuta zinapungua kwa 74. Mtu hata Mtandao huo ni nafu ukilinganisha na njia ya kati marufu Corridor and Hare kwa ruha ya Kifaransa. Boti zinazosafirisha bidhaa ziwani Tanganyika kuweza kushheni mizigo yenye uzito wa kati ya 500 na 1500. Kufuatia hayo Boti kubwa inaweza kusafirisha mizigo ambayo imechukuliwa na marori hamsini. Boti zinazo tumikia nchini burundi zinawezo wakuchukua tani elufutisa miatano tisini na mita mraba hamsini na tano za mafuta. Mafuta hayo huchukuliwa na marori kuminatano. Ukizingatia faida za mtanda huwa magini wa bainaful lakini pia waharaka haraka Burundi ingeotumia kwa maslahi ya uma faida za wamiliki wa, wa maroria ya kusafirisha mafuta zingeweza kuguswa ila kubadili njea uongozi wa mafuta kungefanyika taratibu Habari za kimataifa Nairobi hukuko kukiwa na chini ya mwezi mmoja kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika nchini Kenya Kenya iko tayari kwa hakikisha majirani zaki ya mtiririko huru wabida kwenye ukanda wakaskazini. Wakati ambapo wauzaji wa mafuta hupendelea bandari ya Dar es Salaam kwa wengizaji wabida za petroli. Wabunge wa Uganda wamekua wakijadiri athari za uchaguzi eh, huo na kumpa changamoto raisi yowel Kaguta Msefeni kwa bida kutoka inje wabunge waliibua wasuasi julaikuminambili Kwamba uchaguzwa agosti 9 nchini Kenya, unaweza kuathiri nchi ya Uganda ambayo inategemea bandari ya Mombasa ili kuingiza bidhaa kutoka inje. Walimtaka Raisi Mseveni kuweka hadharani mipango inaweza kuwaepusha raya wa Uganda athari zinaweza kujitokeza kutoka Nairobi muenzetu Edgar Wabuire anasimulia zaidi. Huku zikiwa zimesalia siku ishirini kabla ya Kenya kuanda uchaguzi wakitaifa Serikali imepunguza beya unga wa mahindi kutoka shilingi miambili thalatini Hadi shilingi mia kwa pakiti ya kilombili Wizara ya kilimo mna mojuma ilisema kuwa Ilikuwa imefanya makubaliano na wanaosaga mahindi Ili kupunguza garama ya unga ambayo imekuwa ikiuzwa kwa zaidi ya shilingi miambili thalatini Katika maduka makubwa ya reja reja karika wiki za hivi maajuzi na hivyo kupunguza matumizi ya watumiaji hata hivyo kupunguzua kwa garama hiyo ya unga imezua hisi ya mseto baina wanasiasa huku naibu wa rais ambaye pia anawania urais kwa tiketi ya kenya kwanza bwana william rooto hakikashifu hatuo hiyo vikali hakisema kuwa inalenga kwa hadawa kenya huku zikiozi mesalia siku tu kabla ya uchaguzi simulisikia wa majama wakati tuliwaambia wameharibu mbangu wa kuzalicha chakuzi wakasema eti kuna vita kule ukraine saa hizi vita ukraine bado inaendelea leo wanatuambia ati wanataka kupunguza bei ya unga kwa sababu kuna uchaguzi tare tisa mwezi wa nane tunawaambia awa majamaa please wajinga waliisha kenya nilizungumza na mwana uchumi humunchini bwana elvis wafula na alikuwa na haya ya kusema on the consumer's point of view it is a win-win situation because majority of them can now afford their favorite packet of maize flour at a fair price But on the other hand, retailers say they will undergo a significant loss on the old stock because they acquired it at a higher cost. They emphasize on keeping the price intact and they will only reduce after receiving new stock from the suppliers. Edgar Wabwire, Nairobi Bala bala. Na huu ndo mwisho wa tarifa ya habari. Rani kujuuza tu kwa mbali po wasilisha Uganda bungeni. Waziri wanishati o kaasi sindroni yose opoloto. Alisema inchi hiyo imeongeza kwa aslimia 15 wagizaji wa mafuta kupitia bandari ya dare salamutangwa. Aprile mwaka huu. Wakati Kenya ilipoanzisha mabadiliko kwenye ugavi, petroli na diesel zinauzwa kwa shili Kenya, shilingi za Kenya 159.5. Sawa na shilingi za Uganda 152.63. Huu ndio mwishu wa tarifa ya habari mchana huu. Asante kwa kwanasi. Bye bye.